השנה, 2010, תאור ברוטה ההיפופה הישראלי גוססת מתוך השממה האמתנית מגיעה... רק שנייה, רק שנייה. הלו, הייימן. לא, לא, לא שכחתי, הייתי עסוק. כן, אני זוכר שבחרי אנחנו יוצא אני לא אשכח. לא צריך לרשום, נו, אני לא אשכח. טוב, יאללה. יואי, מה קשור עכשיו מתי תהיה לי חברה? ברור שאני אוהב בנו, אני לא רוצה לצאת עם הבת שלי אורם, אז מה אם יש לה ראשון, היא עושה רעש, היא אוכלת. אני לא רוצה, נו. ברור שאתי סבתה, נו, אל תבכי לי עכשיו, אמא אין לי זמן לזה, אני באמצע הקלטות. לא. לא של הדיסק, אוסף אל... לא חשוב, נו, נדבר על זה אחר כך. טוב? יאללה אימא, אני חייב לסיים פה. יאללה. גם אני. ביי. אני, אני יודע שהבטחתי, אני אלמד אותך על המחשב ביום שבת, בסדר? אני חייב לסיים אימא. ביי. כן, אני אוכל פירות. לא כל יום, אבל... אה? ביי. ביי. טוב. A Shaah of pinevits.